la 282. De mulțumire pentru ajutorul mai ce curate. Aleluia, Maică preacurată, te iubim și îți mulțumim fiindcă între fiin împărăției ne-ai pus și în extaz ne extaz ne-ai purtat prin genunile încinse cu stele. Aleluia, Maică preacurată, te iubim și îți mulțumim fiindcă stăpân peste făptura timpului ne-ai făcut și trupul de lut ne-l ai scos dintre ale aparti încinse zăbrele. Aleluia, prea preacurată, te iubim și mulțumim, fiindcă lancia înțelegerii ne a adâncit prin lumina de vis, meditând la splendoare. Aleluia, prea preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe frunte ne-ai pus o coroană de roază de soare. Aleluia, prea preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din noi o armată ai făcut să luptăm pentru neam și să-i dăm o scăpare. Aleluia, prea preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la tine am aflat milă, nădejde, iubire, putere, iertare. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă eram rătăciți și pribegi. Când Tu ne-ai dat ajutor, Tu ne-ai plâns cu durere. Aleluia, Maică precurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă fii ai împărăției să fim ai voieți și în legea iubirii o cruce în piept ne-ai făcut să ne deie putere. Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și îți mulțumim, fiindcă o poartă prin cartea vieții ne-ai dat și la dreapta fiului tău cel iubit ne lui așezat! Aleluia, Maică Preacurată, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Tu, crucea rugăciunii, din mâna neamului nostru, prin rodul iubirii, ai luat!